Sasa 7 na dakika 20 katika sidiyo za radio yu sanganilo wakati watarifa ya habari katika ruha kiswahiri kwanza mutasari wahabari za zenyewe Wakilishi wa chama uprona mkwani shibitoke wanungunika wakila umu viongozi tawara na wakilishi wa chama madarakani sende defdede kuthirotesha shuguri zao zaki siyasa viongozi tawara mkwani humu watupili mbali jambo hilo. Kiboko moja achungwa na askari jeshi kumi pamoja na askari polisika dhaa talafani kabezi sababu ni kwamba raya waneo hilo wakania kumuua, wakidai kwamba nizawadi ya mungu kwa ajiri ya pasaka na viongozi wa vionbo ya habari nchini burundi wamekutana na tasisi usika na mambo ya utangazaji kwa ajiri ya kujadiri kusu shuguri za wanahabari wakati wa uchaguzi. Kuna heo na mengine katika talifahi ya habari na suma kwenu na mipaskani ya hunze mitambo ya wa na eri kadogo. Sikiliza habari moto moto kupitia radio Sanganiro. Viongozi wa chama cha kisiasa uprona katika baadhi ya matalafa mkuwani chibitoke wanalaumu viongozi wa chama tawala sende deftede kwa kataza kuendesha shuguri za kisiasa hususa ni kufanya mikutano ilihali wamekuwa wamealifia viongozi tawala mkuwani hayo yalifamishwa katika mikutano kabambe kwa ajili ya kumbukumu za amyaka msina 6 chama uprona kiki jinyakulia ushindi shuguri ambazo Ziri endeshwa jumapili hii, wakilishi hao wachama uprona oomba vitendo hivyo visimamishwe mengiti wachama hicho buwana Arbel Gashati oomba wanachama wake kufuta subira na kuahidi kufuatilia kwa kalibu swala hilo viongozi wachama sende deftede katika matalafa ya mkua wachibitoke watupiria mbali shutu mahizo. Habari hii tuta irejirea kabla ya, kutimi, ya kuhitimisha tarifa ya habari. Katika abali za mazingira kiboko umoja alietumbukia katika shimo kijijini Gakungwe trafani kabizi katika mkua Bujumbura. vijijini angali ndani ya shimo hilo hadi wakati huu raya ukazi wa neo hilo wafurahia tukio hilo wakidai kwamba ni zawadi ya mwenyezi mungu kwa ajili ya siku kuu ya pasaka raya hao wanaomba waachiwe mnyama huo achinjwe kwani hata yei aliharibia mimea wanadai. Kiboko huo anachungwa wakati huu na askari jeshi takriban 10 pamoja na askari polisi kadhaa kama zinavyoarifu habari kutoka eneo hilo Baadhi ya viongozi katika Wizara ya Mazingira wamefika eneo hilo Jumatatu hii ili kuvalia njuga suala hilo Kondoo watatu waliuawa na umbwa wa zululaje kijijini Gassenyi kijijini Giseny katika tarafa ya Burambi mkoani Rumonge tangu siku ya Ijumaa wiki jana kama wanaofahiri raia wa kazi wa kijiji hicho bwana Jean Claude Hatunimana naibu kiongozi wa kijiji hicho hakikisha habari hizo huku akishauri wananchi kupiga doria ili kuua umbo hao habari hizo zaendelea kufahamisha kuwa umbo hao watembea katika makundi ya wanyama watano au zaidi na kwamba huenda walivamia eneo hilo kutoka mgamba ambapo walikuwa akiindwa Yungozi wa vjombo vya habali nchini Burundi vikiwa vile vya serikali au vya kibinafsi, Wakiwa pamoja na mungano waledi yonchini Burundi Abel kwa kifupi wa mikutana leo hii na wizala ya utangazaji. Pamoja na baraza usika na kufuatilia kwa kalibu kazi za utangazaji habari sensei kwa kifupi kwenye ruka kifaransa katika utuba yake ya kufungua mkutano mwenyewe. Waziri Nestori Bakumukunzi hamearifu kuwa lengo la mkutano huo ni kujadili kuhusu mipangirio ya kazi za utangazaji habari katika uchaguzi ujao huku wakigusia dosalini na mambo mengine mazuri yaliyogubika uchaguzi wa hapo awali na katika habari za michezo mashindano ya soka daraja la pili wameendelea mwishoni ya, ya mwishoni mwa wiki timu ya askari ya muzinga iliyo promoka daraja mwakajana Ili shinda Rusizi FCA mabao matatu kwa moja katika soka ya wasichana kumezindua rasmi mashindano hayo kwangazi ya kitaifa ambapo timu ya PVP wienzi imeshinda timu ya Ubunhu Women Football Club mabao makumi na mwane kwa, si, kwa sifuli mengzaidi na mwana mshezu wetuja marifiane ginda kumana. Mnadi wapenze wa sirizaji habari hii bado haja fika mitamboni tumalize tarifa hii. Tuleje kwa hili habali ya uh, kisiasa mbapo viongozi wachama cha kisiasa uprona katika badi ya matarafa mkuwani chbitoke walaumu viongozi wachama tawala sende defdede kwa kataza kuendesha shuguri za kisiasa khususan kufanya mikutano mkutano ilihali wamikuwa mealifia viongozi tawala mkuwani hayo yalifamishwa yali, yali katika mkutano kabambe kwa ajiri ya kukumbu kumbu za amyaka musina sita chama uprona kiki jinyakulia ushindi shuguri ambazo zilifanyika jumapili hii wa wakilishi hao wachama chama uprona waomba vitendo hivyo visimamishwe tu wasikilize makatibu wachama, chama hicho mkoani Shivitoke wakitafsiriana mzee wetu DDN nzima Chama uprona kina mahusiano mazuri na vyama vingine hapa tarafani Lugombo tunafanya mikutano kama kawaida isipokuwa tu kuna wakati na natokee ya tukiandaa mkutano mahali fulani Tunakuta tumakundi tawatu ambao wenyewe wanaogopa kujitaja wameanda fimbo eti watupige. Himisha tokea tarafani rugombo eneo la kiramiro. Lakini imetokea moja pengine kwa sababu ya kutojua kwa viongozi vya ngazi ya chini wamoja wamoja au pengine kwa sababu walikuwa naoga kwa amba tulipeleka wafasi wao. Izo ni sababu ambazo zimesababisha tukio kama hilo tarafani mugui pia. Penyewe tumemuandikia barua mkuwa tarafah ili kumjulisha mkutano baada ya likuja akashimamisha mkutano huo hatujui kwa hukuweza kusoma barua hiyo uoga wanao na kuna mwenendo wa kututia uoga lakini hatuna uoga kwa sababu huwa tunaweka sheria mbele ngoona tunabwa watukira Hapa mkwani kwe tuchibitoke, bado kuna mwenendo wa kutia hoga, kutia kauli za watu wa moja wa moja Kama njivyo sema, kwamba tunawakua sivijana, huwa tunawashauri Tunawambia kwamba wanastairi kuwa na mwenendo mzuri, kwa kueshimu wa binzani, na kueshimu kauli ya manamfarmeruga gasore Pengine, bado kuna watu ambao wajelewa kuwa tuko katika mwenendo wa demokrasia Tumba Mwekiti wachama Hicho, Buwana Arbele Gashati, aomba onachama wake kufuta Subira na kuahidi kufuatiria kwa karibu hilo. Viongozi wachama Sende FDD katika matarafe ya mkua chibitoke watu mbali shutu mahizo. Karibu kwenye radio Isanganiro. Piti ya mitabendi 89.7, 118.9.3, na tisi na nukta moja Ayo kwenye mtanda wa internet www.isanganiro.org Marizie marizie tarifa hii abali kwa abali za kimataifa ambapo raia wa misri wapiga kura wakiwa na hofu ya usalama wao, nchini Sierra Leone upinzani wararamika kucheleweshwa kwa dhulu ya pili ya uchaguzi na nchini urusi watu wa watatu wamepoteza maisha kwenye ajiali ya moto kwa mengzaidi na Ernest de Pablo Bajiwayo Umoja wa hulaya umesema unaguso na nchi ya jamuri ya kidemokrasia ya Kongo bada ya nchi hiyo kutangaza kwa itakata. Kupokea kiasi cha dola za amarekani bilioni moja na laki saba ambazo msada wakimataifu. Mufutano wa maneno meibuka kati ya umoja wakimataifu na serikali ya DRC bada ya utawala wakinshasa ijumaa ya wikili opita. Kusema haita shiriki mkutano wakimataifu wako isaidia inchio fedha za msada ya kibinadamu mjini Geneva u Swiss serikali ikisema tatizo la binadamu. Ndimo wangezu wachumbi kuliko hali harisi. Wanainchi wa misiri wanapiga kula leo jumatatu kuchagua raisi kati ya raisi wa sasa Abdel Fattah RCC. Na mgomea mwingine ambaye anakabiliwa na ukoso waji mkubwa kuwa nikibaraka wa sisi vituo vya kupigia kura vili majira majile ya samoja subuhi na usalama umeimarishwa nchi nzima kutokana na tishio la kutekelezwa mashambulizi na wapiganaji wa wa Islamic State ambao wametishia kushambulia maeneo ya mitambo ya kupokelea matokeo na hata kwenye vituo kinarao upinzani nchini Sierra Leone Julius Maada Bio amemtuhumu raisanayamaliza muda wake Ernest Bai Koroma kwa kujaribu kuchelewesha kwa makusudi uchaguzi wa dulo ya pili Uliepangwa kufanyika jumaine ya wiki. Kwa kwenda ama haka kujaribu kukifanya chama tawala kibake madarakani. Mahaka maku ya nchi hiyo mishoni majuma. Iliagiza tume ya taifa ya uchaguzi kusitisha maandalizi ya kula hiyo. Adi pale kesi ya maralamiko ya uchaguzi itakapo sikilizwa. Kesi ambayo iliwasirishwa na mawakili wenye husiano na chama matawara. Watu wa musina watatu wa kupoteza maisha wakati moto lipo unguza duka moja la jumla katikati ya mji wa viwanda Sibeli ya nchini urusi. Wakati huu watu wengi wakio walipo wakiwemo watoto kama livjo na idare ya usaramu. Uchunguzi wa awali humeonesha kuwa moto uo. Ulianza majila ya satana wa subui kwenye ukumbi moja wa sinemu. Shukuran, Ernesto Pablo Bajuwabo. Na hapa mpenze musiriziaji nipona kamilisha ya tarifa hii ya habali. shukrani kwa anyote mwini otega sikio. Bila kumisao, Erika Dogo, alie upande wa mitambo. Na wageni kiwatakie ni mchana muema.